«Виїздить!» Зміркувала Оксана, і ноги її підкосилися. Ледве-ледве примусила вона себе не впасти і побігла розшукувати Олену і Варку. Їх уже не було в замку. Ще кілька годин тому прибіг од Ярема Гінец, і негайно ж княгиня виїхала з кількома покоївками та двірськими панами під охороною цілого Драгунського полку. Решта грозильдиного фрау Цимеру. А служниць мали виїхати завтра. Посол від Яреми негайно ж кудись зник, не сказавши й слова. Хтось пустив поголоску, що Кречевський з Богуном погромили під меджибожем Леон Скоронського, що Яремене військо, приспівши на вісіч, теж мусило відступати, а може й тікати, що за Кречевським та Богуном іде Хмельницький з ханом і всією потугою. В замку спішно готувалися до оборони Переказували, що військо На чолі з регіментарями Вже під самим збаражем Що не сьогодні-завтра Воно з'єднається з відділами Заславського, Конецпольського, Яреми І що за річкою Огнізною Під керуванням генерала Приємського вже риють окопи Все скінчено Все скінчено Не встигли Все скінчено Завтра їхати Ледве вирушила спраглими устами Оксана, прислухаючись до метушній, що ставала все голоснішою. Кінчено знову до Варшави. «Прощай, Максиме!» «Прощайте, діду!» «Не судилося!» «А чому не судилося?» Немов підштовхнув її хтось. «Серед такої земішанини ніхто й не помітить, що якась там спокоївок залишилася». Але залишатися було ще небезпечніше, ніж виїхати. Жовніри й офіцери ставали все нахабніші. Навіть коли княгиня була тут, чіплялися. А що ж тепер буде? Побігти знов до Максима. Але втеча ж тепер аж ніяк неможлива, навіть коли й дід повернувся. Переховуватися в пригрудку? Де? В кого? В попа? Де живе Максим? Та це ж безглуздя переховуватися під час облоги. але вона ж триватиме довго. А коли погромлять пани козаків, що тоді? Що тоді? Голосний регіт у парку примусив Оксану здригнутися. Там кілька жовнірів причепилися до якоїсь служниці. Тікати. Негайно ж тікати геть. Хоть у прірву, подумала дівчина. Сонце ще високо. Міст «Ще не зведений!» Серед загальної митушні, не звернувши нічиєї уваги, Оксана опинилася за ворітьми. Вона не думала, що, може, не знайде Максима. Вона вирішила йти навіть до попа, якщо не побачить хлопця десь коло церкви. Максим був на цвинтарі. На могилці під бузковим кущем сидів і дід. Побачивши його, Оксана аж заридала з радості. Але радіти... Не доводилося. Дідових коней захопили поляки. Він сам ледве встиг утекти. Про в трьох не доводилося й мріяти. Людність тікає до міста, оповідав дід. Усіх, що йдуть у протилежному напрямі, ляхи затримують. Хто не боїться козаків ворог. То як же ж ми? Як же буде? питала Оксана. То в одного, то в другого. Дід і хлопець мовчали. «Тут тільки одна може бути рада», – переконано сказав дід. І Оксана зраділа, що нарешті таки знайдено якийсь вихід. «Тільки одна. Треба тобі, Максиме, вирушати самому. Як? А ви?» – захвилювався хлопець. «Слухай уважно. Часу небагато». А йди так, як оце стоїш. Ні грошей, ні харчу брати не треба. Так, безпечніше. Йди весь час понад ставом. Місто буде в тебе львуруч. Як вийдеш за місто, заховайся десь у болоті та обережно. Там від берега аж до міської брами мусить бути сторожа. Ночі тепер темні. З болота треба тобі на північ від ставу. Пам'ятаєш, там ліс на горі. Добіжиш до лісу, зараз же круто візьми праворуч. Це буде просто на схід. Стежок там, здається, немає. Та воно і краще. Там усе вгір'я високі, порослі дубом і грабом. На схід йди цілий день. Чим більше встигнеш пройти, тим краще. Другого дня повернеш на південь. А там вже сам побачиш. Повно із козаками там дорінишся. Де... А коли ти не дай би боже, уздріли тебе, кажу, що з Валахівки заблудив. Розумієш? Розумію. А як живий, діду, з Оксаною? А ось як? Скажи Богонові, якщо побачиш його раніше од нас. Скажи, що дід, мовляв, з Оксаною вибрали хоч дальшу, але найлегшу дорогу. Чивно, через став, а тоді лісами. — Чому ж ви мені, діду, раніше цього не сказали? — Ага, ага, а коли ж би встиг тобі щось сказати? Жаль, човник дуже маленький, тільки-тільки на двох. — Оксана, ми на хлопця перевдягнемо. Максим недовірливо скоса глянув на високі Оксанині груди. — Ну, чого роздивляєшся? — Йде вже? Часу небагато? — та гляди там обережніше, там ну, з Оксаною легко буде, а от тобі та ну, нічого, Викротися. «А, щоб такий козак та не викрутився, уже зовсім весело додав дід, обняв і поцілував Максима. Оксана теж обняла хлопця і поблагословила. Ну, йди, йди, не оглядайся, суворо сказав дід. Побачивши, що Максим ступив кілька кроків і завагався. А що? Дуже небезпечно буде йому йти? пошепки запитала Оксана, коли Максим зник з очей. Дід не відповів нічого. Він сидів, похиливши голову на руки, і, певно, про щось тяжко замислився. На цвинтарі стало вже зовсім темно. Га? Що? немов прокинувся дід. Питаєш, чи пощастить йому вислізнути? Ха вже ж, хай мене святий грім уб'є, коли днів через три не потрапить до козаків. А от нам, нам трохи гірше. Голос діда увірвався. Збрехав я йому, моя доню. Через став, тікати не можна. Доведеться якось тут переховуватись. Була вже ніч У замку горіли сотні огнів На південь за річкою Охопила півнебо Червона заграва Та поляки Порозкладавши аж на півмилі Багаття Гарячково рили окопи Квітень і травень Цілих два місяці Чекали богун з нечаєм Гетьманського наказу Виступати в похід їм було добре відомо, що на цей раз зволікання Хмельницького залежить не від вагань і надій на трактати. Треба було стягнути лівобережні полки, належним чином укомплектувати правобережні, подбати про зброю і припас. А головне, треба було дочекатися кримського хана, що на цей раз ішов на допомогу гетьманові, здавалося зовсім не так охоче, як минулого року. Козаки жалкували, що помер Тугайбей, особистий приятель Хмельницького, нарікали на нового Перекопського Бея Карач Мурзу. Але й Богун і Нечай добре знали, що хан боїться нападу від донців, і що минулого року Орда йшла на війну охотніше через Великий Голод у Криму. Нарешті, в середині червня. До Вінниці пробіг посол від Хмельницького і повідомив, що кілька десятків тисяч татар перейтро під Аслангородом. Днів через три Білогородська орда переходила Дністер під Тягинею. На передових позиціях Подільського і Братславського полку, а в напрямах Набар і Меджидиш, майже щодня точилися незначні бої, з військом Кам'янецького каштеляна Станіслава Лянсько-Ронського. На північ у південній Волині полки другого регіментаря Фірлея, перейшовши Горень, рішуче наступали на козаків, громили повстанські загони і швидко посувалися до Костянтинова. Щодня Богун і Нечай могли опинитися у дуже скрутному становищі, Треба було всіма засобами не дати Лянц-Коронському з'єднатися з Фірлеєм. Виконати це завдання взявся Нечай. Братславський полк щось коло п'яти тисяч козаків несподівано вдарив на Меджидиш, щоб затримати в такий спосіб дивізію Лянц-Коронського. Слідом за Нечаєм вирушив і Богун подержавши того ж дня відомості, що Кальницький полк під Остапом Гоголем теж йде на Меджидиш. Богун відрядив по всіх околицях невеличкі загони з наказом розголошувати якнайширше, що не чай, тільки перед виїжджей Хмельницького, і що за ним йде сам Гетьман з Ордою.